Poštovani slušatelji, dobro večer, emisija Drugi put, ponovo sa vama. Ono što ćemo večeras govoriti zapravo će biti nastavak jedne priče o tome kako čovjek može biti aktivan član društva koji brine o sebi, a brinući o sebi brine i o cijelom društvu. Ja sam Irjana Širola, a Boris Šuran je sa mnom u studiju, pa ćemo njemu prepustiti da prezimira što smo u našim prethodnim emisijama govorili. Dakle, ugostili smo dva jako značajna čovjeka, Dino Debeljuhi i Davor Pavuna. Oni su govorili o onome što je jako važno za život svih bića, pa tako i čovjeka, a to je zrak, disanje. A danas ćemo govoriti o hrani. Dobar večer našim slušateljima. Rekla si Dino Debeljuh, pa smo rekli gospodin, odnosno doktor Davor Pavuna Jedan je diplomat, jedan je znanstvenik Međutim, naša emisija nije ni bazirana, niti posvećena, niti će biti vođena Isključivo i samo sa ljudima koji imaju velike titule, koji imaju karijere diplomatske ili znanstvene Mi ćemo razgovarati sa ljudima koji imaju drugačiji pogled na svijet a ono što je mene motiviralo da idemo na što širi dijapazon ljudi je jedna misao koju često se nalazi kod recimo umnih ljudi zovimo ih mistici ili Ljudi koji se bave duhovnošću Oni kažu da je božansko sadržano U svakom čovjeku Znači da su velike mogućnosti date svakom od nas Samo je pitanje kako ih otkrivamo Prema tome niti je potrebno biti znanstvenik Niti je potrebno biti diplomat Niti političar Svako od nas ima mogućnosti Samo je važno da ih probudi I da postane proaktivan I da djeluje u svom društvu Drugi put mi smo danas definirani velik, velikim dijelom, školstvom, mi smo definirani obrazovanjem, mi smo definirani porodicom, a to su velikim dijelom stvari koje nas sputavaju da se realiziramo ko proaktivne količnosti koje djeluju u svom okruženju. I danas ćemo govoriti o ljudima koji su zapravo, ja bih rekao na jednom banalnom primjeru, a to je prehrana, preuzeli stvar u svoje ruke. To je emisija u kojoj govore dvoje mlađih osoba, Sandra i Siniša. Njih dvoje žive sad u Njemačkoj, deseta godina. Ona je novinarka, Siniša je građevinski poduzetnik, ali su se orijentirali i smatraju nešto važnije, a to je hrana. Oni su svoj život, koliko... Nam je ispričao o Siniša Koliko nam je Sandra rekla Promijenili, od, mijenjaći čip. svoj odnos prema hrani Koje su važne stvari u životu Važno je što jedemo, što dišemo I koliko i kako spavamo U današnjem svijetu često puta to zaboravljamo često puta mislimo da je nešto drugo važno, ovaj potrošački mentalitet koji danas funkcionira o nam je doktor Pavuna govorio, zapravo ne ostavlja vremena i prostora nam da se posvetimo onome što je osnovno u našem životu. A to smo mi kroz disanje, kroz prehranu i kroz regeneriranje koje ostvarujemo kroz san. I to često ljudi za to nemaju dovoljno novca. Koliko god zarađuju, na kraju za to nemaju novca. Da li zarađuju hiljadu, deset 10 ili sto hiljada, oni stalno nemaju vremena za te stvari i ne živimo zdravo primijetit ćemo da zapravo sve što se događa oko nas nije bazirano na kvaliteti života nego na kvaliteti profita i povećavanju profita prema tome ako mi ne postanemo proaktivni ako ne podignemo svoju razinu svijesti kao građana profit je nesmijen, profit će potrošiti zrak profit će nam davati nezdravu hranu profit nam neće omogućavati ni da se naspavamo dovoljno Profit ima svoju unutarnju logiku i zato to što dišemo konkretno danas sve više, sve lošije, definirano je profitom. Političari će se zaklinjati kako je to najbolje za ljude, koristit će medije, koristit će naše novce porijskih objeznice da nas uvjere kako je to najbolje što se nudi, ali će isto vremeno proizvoditi industriju, spaljivanje, otpad koji će nas trovati. Pravilno disanje znači duboko udahnuti, sve do ja svaki put kad duboko udahnem, razmislim si, Bože, što li je ušo sve u moja pluća? Znači, nije važno samo kako disati, nego ćemo se morati velikim dijelom potruditi i da znamo i da se izborimo da to što dišemo bude kvalitetno. Drugi put. Prva anegdota, vozim se u vlaku iz Rišike u New deli prije dvije godine i pored mene sjedim dijac postao Indijac je meni asocijacija na ayurvedsku medicinu pričamo o svemu i svačemu ja mu kažem vi se naravno liječite ayurvedskom medicinom ne ovom zapadnom a on kaže ne ja se uopće ne liječim ja kažem pa kako kaže ja živim zdravo a zdravo živim koristeći zdravu hranu dalje ne bih elaborirao ali njegova cijela priča bila je bazirana na tome dobro je zdravo jesti i bićete biti zdrav uh -huh. to je jedna poruka druga poruka vegetarianstvo da ili ne danas imamo medicinare koji su vrlo neskloni kažu dijete mora jesti meso bjelančevine, ne dobiva dokad do trenutka kad iz ministarstva dolazi okužnica koja kaže nemojte govoriti protiv vegetarianstva jer je Amerika dokazala da je vegetarijanska prehrana zdrava sa dvije stvari zlačimo Prvo vegetarianstvo znači nije opasno, ureduje, a drugo, žalosno, moramo čuti šta je u Americi straženo da bi u to povjerovali, da bi onda to postalo oficijalno. I treća stvar koja mi je ovako jako interesantna, koja pokazuje kako se često puta kao građani ponašamo. Moja mlada susje da ima bebu i žali mi se kaže joj, kaže u Puli neću naći mjesto kada dijete krene u u školi, ono će biti izloženo nezdravoj hrani. Zapravo ne nezdrava hrana, nego hrana koje one ne doživljava kao Zdrava, organska ili već kako je doživljavamo. I onda sam je rekao, pa nemoj tako, zašto tako razmišljaš? A budi proaktivna, na dijeloj, pronađi još 3, 5, 10 mladih mama kao što si ti koji imaju takve nazore o zdravom životu, o kvalitetnom životu i priuštite svoji djeci kvalitetnu hranu Ali kako? Otiđite S u vrti, radnjom. suradnjom, međusobno se povežite i recite mi ne želimo da naša djeca jedu, karikiram hrenovke, ne znam salame, salame tako. mi želimo nešto drugo i mi želimo kvalitetnu hranu ali budi proaktivan i mislim da su naši gosti ovoj emisiji a to su Siniša i Sandra najbolji primjer proaktivnosti ne nude to kao opće rješenje, to želim samo naglasiti. Mi ne nudimo ljudima ovdje opće rješenje, mi zapravo želimo pokazati da svatko može izbor. svoj izbor ostvariti, ali prvenstveno treba testirati svoj tijelo, svoju kvalitetu života i uspoređivati s onim što čini. Idemo sada na razgovor, dakle slušat ćemo prvi dio razgovora koje je Boris snimio najprije sa Sinišom a onda u drugom dijelu i sa Sandrom, koji govore o tome zašto treba razmišljati o tome što stavljamo u svoje usta u obliku hrane, kako bi ta hrana trebala biti i zašto je hrana jednako zdravlje. Danas se družimo sa Sandrom i Sinišom, tema je zdrava hrana. Zabili smo pravo mjesto za druženje, tu smo na zlatnim stjenama, gledamo more. Siniša, kako vam se sviđa pola. Ono je predivno, evo, dinomise sviđo, pogotovo ovako, već polako počinje jesen i je na mire, na tišina, je na lijep izrak i ljudi, jako lijepo. I to kombinirati s onim što se zove zdrava hrana, o čemu ćemo danas pričati, mislim da je kombinacija za pet. Pa možete nam uvodno reći e, osnovno zapravo što je različito u priči kada mi mislimo o, o hrani i ono što vi koristite i što vi nazivate zdravom prirodnom hranom. Pa ona osnovna bitna postavka svega toga je da probamo se hraniti sa nekim prirodnim proizvodima koliko je to mjeri moguće, s obzirom u koje živimo. To je, recimo, nabavljamo što je moguće bolje namirnici bilo voće povrće koje nije, ne znam, pesticidno obraćeno i da ih onda ako je moguće, kako što manje termički obrađujemo, je uništavanjem sa vatrom ili nečim, gubimo veliki dio kvalitetnih svojstva te hrane. Eto, to je jedan od osnovne karakteristika koja bi trebala biti u tom neku. Kada mi je Siniša pričao o zdravoj hrani, prvo što sam od njega čuo bilo je skoro ne bih ni pričao o tome, to ja živim, to je mojih 4-5 godina života vezano na takvu prehranu, ali evo, pristaje ispričati pa što je ta zdrava hrana donijela Siniši u životu i takav jedan pristup hrani. Pa to neki proces, to je neki sedam, osam godina koji traje, znači neka tri godine, četiri su neka istraživanja nekim, nekim, na svom vlastitom tijelu. Što je kažem, to je moj laboratorije na koje ga mogu uvijek, ga oslušnjamo, mi da neki odgovor. Sad 4 četiri, pet godina se hranimo mahom, najviše tom sirovom ili prijesnom hranom. Povrboće, povrće, neke, neke plodove, recimo štutnjačne orasi, lješnjaci ili bademi ili... Znači neke masnoće, nositi maslinovo ulje ili avokado, živimo mani pa možemo neke stvari nabaviti koje ovdje možda se teže nabavljaju. E, I to je ta hrana što je prije svega donijela, donijela jedno potpuno zdravlje, već ne znam, ja 5 godina nemam jednu nosnicu na nosu zatvoreno, a kamule neka vrsta prehlad ili gripe ili bilo koji oblik neke bolesti, znači jednostavno tijelo je potpuno zdravo i potpuno jedno harmonično kako bi rekao, znači nikakvi smetnji nema. Ono što emisija drugi put promovira, to su drugačiji pristupi u životu, drugačiji pogledi na različite stvari. Ovaj put govorimo o različitom pogledu na prehranu. Naravno, ono što bi želio reći sada ovdje našim slušateljima je to da mi nijukom slučaju ne insistiramo, ne forsiramo, ne sugeriramo da se to radi tako. Mi zapravo smo doveli u našu emisiju Goste koji pričaju o svojem iskustvu, a na našim slušateljima je da usluškuju svoje tijelo i da sami određuju i razmišljaju kakvu hranu, kojim redoslijedom i koim dinamikom je koristiti. Slažite možda. To je prosim. biti najvažnije od svega toga. Najvažnije imamo dvije stvari kad krenemo bilo kojim putem da nešto istražujemo. To je prva osnovna stvar je zdrav razum. Znači to je najvažnije od svega. I druga važna stvar je da ničemu ne vjerujemo što ne provjerimo. Znači ako nešto želimo da je nešto istražujemo, bilo kum da je to područje, znači bilo da je područje to ili prehrane ili religije ili znanosti i bilo čega, mi moramo prvo imati zdrav razum. I ništa ne vjerujete, znači sve neke stvari provjerite na svom vlastitom iskustvu i tek onda to prihvatiti kao nešto što nama odgovara, ali ne mora znađut da će nekom drugom odgovarati jer mi smo svi individuje na kraju krajeva mi smo prije emisije dvije spomenuli da je Buda imao takav pristup on je govorio svojim učenicima nemojte vjerovati ono što vam pričam provjeravajte ono što vam govorim i tek onda zauzimajte svoje stavove e, nego Siniša je sad spomenuo da ona živi u Puli ovdje razmišljaju o nekom dugoročnijim perspektivi eventualno u budućnosti i za sada žive u Miheru Siniša je građanski poduzetnik i njegova supruga je novinar pa recite kakva Razlika, odnosno da li ono što si možete priuštiti u mihenu što se tiče zdrave hrane, nabave zdrave hrane, možemo o, imati priliku i mi u puli, odnosno kako se to može riješiti u jednoj sredini koja nije toliko recimo, izložena tim trendovima zdrave hrane. Pa evo, Mihanu je izvaredna ponuda, zaista me to je olak, olakotna okolnost, je izvaredna ponuda, ima ne znam 50-60, znači čak i supermarketa, znači tako po nadbodnicima, ružna riječ zdrava hrana, ali tako je kako je, znači hrana koja je koja, koja organski uzgojena, znači nije pesticidno lijek, bilo koji je oblikom kemijski tretirana. Evo već smo jedno četiri pet mjeseci u Puli u ljeti moram priznat ovaj period ljetni, znači od nekog petog mjeseca pa do devetog, se dana bavit zaista neke mogućnosti na tržnici. Još uvijek ima ljudi ima, imamo jednog divnog čovjeka u okolici Marčane to je, koji na tržnici prodaje organsko uzgojenu u hranu. Već jedno sigurno 8 10 godina se bavi s tim, to je nam pionira i ja znam zaista 8 ga godine upozno i njegov rad je zaista ride hvale jer to je jedan pionirski rad koji je jako težak, jer to ljudi ne prepoznaju da je jako bitno u prehrani. I tako to je nenad Kuftić, izmarčani, on je na tržnici utorkom. To je rekao vrstalo reklame ja sam to htio izbjeći, ali je, želim ga pohvaliti jer taj čovjek zaista treba jednu jednu podršku. On je utorkom četvrkom je su na tržnici, zove se Kuftić, ne nad i možete kod njega kupiti divne nadirice. Drugi put Siniša je spominjao prehranu posebnu prehranu prehranu koja nema termičke obrade hrane i prehranu koja se bazira na voću i povrću koliko mi možemo danas s ovim našim pristupom, sa ovim načinom života, sa svim ovim što smo naučili to prihvatiti koliko nam je to zapravo sociološki blizu ili je to jedna apstrakcija za 99% ljudi pa ja, iz nekog svog iskustva koji sam ga i ja prošao, bilo je teško, moram priznat. Uh, vidio sam, recimo, krimaljna poslovica, klin se klinom izbija, a navika se navikom izbija. I to je jedan proces koji je jako težak, koji treba čovjek promijeniti neke navike, koje se stvarale, recimo, ja sam ovu, ne znam, hranu sam je kao i svi slušali, slušatelji, teki 30 godina, normalnu jednu hranu, ono građansku hranu, kako bi se reklo. Došao u te ne promjene i ta promjena koja je počinjala na početku bila je dosta i, i naporna i sociološki društveno obitelji prijatelji. Samo meni je to bilo naporno da prihvaćaš neke naviki meenjati, na društveno ono neke stvari ne možeš kupiti, pa je to postalo opterećenje. Pa da li smisao. Pa pardon, samo da pitam, a koji je bio motiv, zašto prelazak na tu drugu hranu? Pa ne znam, ja sad se doći dosta davano. Ja si isto ima neke bolesti, imao sam ne znam, peludnu onu groznicu, to je, to je, to je, to je alergija na, na, na cvjetanje, na, na polen svijeta. Imao sa normala svaki godina ono gripe, prehlada bilo redovito, ponekad upala zuba, tako te stvari u tim kod nam je čovjek još relativno zdrav. I kako je došlo do same ideje, ne znam, mislim, ja to sam nešto ali bilo neke ljudi u našem krugu koji su imali neke teške bolesti, recimo, kao, recimo, otopreskerozu, pa su pod tim načinom počeli liječiti bolesti. Pa to je ono što sam rekao da je jako bitno na pročetku emisije, recimo, da je jako bitno zdrav razum, znači nešto nešto pročitate, onda se počnete pitati da li ima u tome neke logike. Onda ako ima neke logike, onda možda želite to promijeniti, onda to krenete primjenjivati neki period i onda počnu dolaziti rezultati, onda vidite da je to to. To je znači srš svega, znači poslijete neke logike razmišljanja, vi morate imati neki rezultat koji se na vašem tijelu ko vašem laboratorijat manifestirao. I onda je to. to. je recimo, ja sam s tim načinom poslije tri godine izliječio potpuno peludnu groznicu, više nisam nikakvih bolesti prehlada, nikakvih bolesti na tijelu. Vi ne možete taj rezultat ne možete, ne možete zanijekati samom sebi na kraju. I to je neki onda poticaj da se dalje s tim putem krene nastavi. I to je bio opet jedan problem onda bio velike recimo psihološke prirode kako se zlušao, kako se ljudima, sa sistemom vrijednosti. Ali evo, poslije neki niz godina, sad kažem, ne znam, poslije 8-9 godina, ja to živim tako jednostavno, i to je tako sraslo sa mnom da bi to zaista želio bilo kom je, u bilo kom načinu života ili prehrani. To ne mora biti moj način, to je samo moj način, ali u bilo čemu drugom, mislim, bilo bi dobro da ljudi razmisle o, o nekim vrijednostima života o, i da stvoriraju neki sistem koji će da, zapravo njima najviše odgovarati. A ako se ne varam osnova zbog čega nešto vrijedi više kao prehrambeni artiklije je u tome što se ne uništavaju enzimi jer na 40 stupnjeva enzimi, 40-50 enzimi propadaju, oni su vrlo značajni za našu, recimo dobro stanje organizme, zdravo stanje organizma. Je to je istina da se stime ova ništa ta životna energija koja je pohranjena u molekulama, na karakter trebaju tim složenim molekulama kao što proteine, Ali ono što je bito, što bi recimo možda i rekao ovako se to djeluje možda ljudima tako daleko, jer ovaj možda dosta daleko treba tu godina proći za taj način navika, novih navika bi rekao. Mislim da bi dobro bilo slušateljima za početak recimo kako sam počinjao, ne znam, ja tako nekako počinjao. Probati malo drugačije razmišljati, izbacivati recimo ja bih kažem postati stvari koje se zaista treba izbaciti, to je recimo taj bijeli šećer, to bijelo znao od belog brašna to su zaista neke stvari koje bi čovjek trebao nekom svojim zdravom logikom izbaciti znači vratite se neke prehramben kako se možda ljudi prije se hranili znači dobra jaja domaća dobar sir znači koji je ako je moguće pasteurizirano nego da se sastoji od od mlijeka, ja kažem ro to je koje nije um, skuhano jer to je trik industrije da se može roba pohranito sa pomoćugama i prodavat naredni god dana ne znam je Treba vratiti nekim osnovnost, znači kupovat kvalitetniju robu, ići na selo, probat naći robu, znači ne kupovati same isključivo sam posluga gdje mi zaista ne znamo ni porijeklo namjerice. Kad vi pogledate sastav ti namjerica, ljudi su nekad jeli običan kruh kukuruzni, raženi ili si domaćari, nije bilo znači toliko kvalitiva e 300 e 500 e 800 Mislim to je ono što ljudi, većina ljudi i ne razumije kad pročite, otvorite jedan keks, pogledate sastav keksa, vi nećete od tih stvari razumjeti možda tri. tri. Ovo što nam je sinne vjerojatno nas podsjeća. Da su odgovori dati već jako davno Danas kad postavljamo nova pitanja Možemo se samo svrnuti na one odgovore koje su prošlosti dati A naravno da će biti teško biti će Jer ćemo velik dio ovih profitno orijentiranih I kompanija i pristupa u životu morati zaboraviti Ako želimo se vratiti prirodi i kvalitetnom životu Sandra je osim što insistira na tome da hrana bude živa da se hranimo kvalitetno U smislu da znamo kojeg je Porijekla hrana, da je što manje Termički obrađujemo za one namjernice Koje naravno mogu tako biti jestive Ona to svoje znanje I predaje drugima Držeći radionice i predavanja Pa ćemo čuti što ona Borisu o tome kaže I na koji način ona Razmišlja o zdravoj hrani Sandu ćemo pitati o onom dijelu Koji se odnosi na ovaj vid prehrane, ali sa ovog recimo teoretskog aspekta gdje je o toj o takvom načinu prehrane pisano i koje o tome govori kada? Pa pisano je u jednoj knjizi od doktora Normana Volkera koji je pionir te prehrane bi mogli reći prije sto i nešto godina. On je bio doktor i on je baš proučavao znači radio istraživanja sa ljudima koji se hrane na taj način koji su izlječili razne bolesti. I on je napisao odlične knjige, Jedne, jedna, ima puno osam knjiga, ali ja ću nabrojati možda dvije koje su najbolje za upoznati se sa tim načinom prehrane. To su sokovi od svježeg voća i povrća, znači dr. Norman Volker i čista jednostavna prirodna kontrola težine. I još ima jedan čovjek koji živi dan danas u Austriji i koji se hrani već preko 45 godina sa siromom, ja više volim reći, sa prirodnom hranom znači koja nije termički obrađena, a to, to je Helmut van Makler i napisao je knjigu Prijesna hrana umjesto kuhane. Da li su poležani osjetili da je to nešto što vrijedi i kakav je bio odaziv na druženje predavanje? Ugodno sam iznenađena, došlo je, dosta je došao veliki broj ljudi različitih godina, nakon tog predavanja za par dana je bila održana i radionica i broj se povećao. Znači ljudi su rekli drugima, susjedima, prijateljima, rodbini i došlo ih je u još većem broju nego što ih je bilo na predavanju. I jednostavno su ljudi pokazali interes da bi volili promijeniti jer je stvar u tome, na tom predavanju sam pitala ljude da li poznaju nekoga koji im je umro od prirodne bolesti, znači od prirodnom smrću da je umro, da nije umro od bolesti. I niko nije znao odgovoriti na to pitanje, tj. niko nije imao osobu, prijatelja koji je nažalost umro. Znači, iz ovoga nekako se izvlači zaključak da naš način odlaska sa ovog svijeta uvijek povezan sa nečim što je bolesno, sa nečim što je nezdravo. Po vama koji se bavite zdravom prehranom, jedan od značajnih razloga je način na koji se hranimo. Znači, to je sigurno, to je dokazano, ja to mogu iz svog slučaja izvući da jednostavno prije toga dok sam se hranila, tako reći ćemo reći, da normalnom kako ljudi vole sada reći prehranom, da sam imala razni smetnji, bolesti, ali jednostavno kad sam prešla na ovo i nakon duže, duže godina pokazalo se da je, da je sve to... Nestalo. Radio ima taj nedostatak što vi ne možete vidjeti, ni sanu ni sinišu. kao da su izašli iz stream kabineta, oba dvoje izgledaju. Nijem, Zaista, s tom hranom kada će ljudi probati, ali to mora biti najmanje šest mjeseci jer ljudi vole brzo da to ide, ali nažalost to ne ide. Najmanje šest mjeseci se mora čovjek hraniti tom vrstom prehrane da bi vidio rezultate i to je, a sa ovim sokovima koji se piju, to ide brže. Zaključak ove naše priče drugog puta a, koji se odnosi na zdravu prehranu je više se posvetiti sebi, a ako se sebi posvetimo onda se značajno posvetimo i način na koji se hranimo, neke stvari staviti u drugi plan, a u prvi plan staviti ono što je osnovno, a to je recimo prehrana, sunce, zrak, spavanje i ove bazične osnovne stvari u našem životu. Slažem se, jer to nije samo i hrana tu, nego sve ovo što ste nabrojali, to je jako važno da čovjek što više boravi na svježem zraku, na suncu. Sandru ćemo zamoliti da našim slušateljima prenese nekoliko naslova ili nekoliko autora koje bi im pomogli da se oni osobno, ako se odluče, upute u to što znači zdrava prehrana bazirana na termički obrađenoj hrani. Znači jedan autor je dr. Norman Walker Sokovi od svježeg voća i povrća I druga njegova knjiga je Čista jednostavna prirodna kontrola težine A drugi autor je Helmut Vanmaker Prijesna hrana umjesto kuhane Drugi put Ono što bih želio Kao rezime ove naše priče O zdravoj prehrani Reći je sljedeće To dvoje mladih ljudi su krenuli jednim drugim pristupom u životu i ja sam u komunikaciji, ali ne samo u ovoj emisiji, nego i razgovor s njima, doživio ih kao dvoje mladih ljudi koji su nadišli u velikom dijelu ovo što zovemo potršačko društvo. Koji ne razmišljaju o tome da će kupiti veći auto, iako bi ga mogli kupiti, koji ne razmišljaju o tome da će kupiti ogromnu kuću, iako bi mogli kupiti, koji govore o skromnosti i posvećenosti duhovnom životu ali duhovnom životu na način da stvorimo pretpostavke za kvalitetni život a to je da stvorimo zdravo tijelo i sjećamo se već antičkih parola koje su rekle u zdravom tijelu zdrav duh i mislim da je to jedan pristup koji se danas sve više pojavljuje i ja sam osobno zadovoljan što postoje takvi mladi ljudi što postoje takvi ljudi koji se tome usmjeravaju i ne mora niko biti pavuna da primijeti da je potrošačko društvo na zalasku i da ono što moramo tražiti i za sebe, i za svoju djecu. Moramo naći u sebi. Moramo u sebi i moramo ponuditi nešto što ima perspektivu. Da skloni smo kazati, ovako kad govorimo o nekima koji su nešto u životu uspjeli, promijenili i tako dalje, kažemo, a lako njima. Zašto mislimo da je drugima lakše? E, zato što se na taj način opravdavamo i opravdavamo svoj neuspjeh. I ono što sam svoju ljenost. svoju ljenost da budemo proaktivni, znači da djelujemo na svoju budućnost, na svoju sudbinu. Jer najljepše je reći, to je sudbina i gotovo ja nemam šta. Jedan list zove se mladi list, je u jednom uvodničaru reko jako dobro. Kaže, važno je da obični mali ljudi ostanu nesvjesni vlastitih mogućnosti i sukladno tim neaktivni u svim segmentima života. Takvim nas stvara društvo. Znači, ovo potrošačko, profitno društvo u nama ubija kreativnost, proaktivnost i zapravo nas stavlja u poziciju vi ste nemoćni. Svugdje nam pokazuje da smo nemoćni, ne možete odlučiti o zagađenju, ne možete odlučiti o tvornicama, ne možete o smeću, svugdje nas ubija u pojam i stavlja u petu poziciju. Bojim se da je čak i ova križa koja je izmišljena, izmišljena upravo zato da bi nas potisnula dolje. Siniša i Sandra su rekli ne, mi možemo zdravo živjeti i to ćemo da. napraviti. Možda je zaista vrijeme da se stvari počnu mijenjati i možda su potrebne take izjave takvih ljudi kao što je Pavuna koji kaže pa izađite na ulice. Pa zašto morate biti niko i ništa? Zašto vas uvjeravaju da ste niko i ništa, a vi to prihvaćate? Zabršimo ovu emisiju kao provokaciju da. za naredne emisije da li smo zaista u ovakvoj poziciji ili u sebi možemo i nešto kvalitetno što može promijeniti i naši životi i život generacija koje dolaze. A odgovor ćemo dati odnova u idućoj emisiji zato što ćemo upravo tražiti ljude i teme koje će govoriti da se puno toga može mijenjati i da je sva snaga i sva mudrost je u nama samima. Do slušanja. Drugi put.